فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أمعالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدلل فلا حادي له وأشخد أن لا إله إن الله وحده لا شريك له وأشخد أن محمد نبده ورسوله sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa min tabi'ahum bi aksan ila yomid din amma ba'd fa inna khayr al hadithi kitabu Allah wa khayr al hadithu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa sharrul umuri muhtethatuhah wa kulla muhtethatin bid'a wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalaatin fil nar da se posjetimo o trošli put kao što kaže šehehul islami bin taymiye vezano za ovu tematiku o govorimo u ciklusu predavanja Kaže šehe islami, da mi je svoji knjiži la'allahu la je kadu ju'rfu ta'ifetun, kharđeta la dhi sultan, illa wa kane fi khuruđi min fesadi, ma huva a'adhamu min fesadi lađi izalituhu. Kaže skoro da nema, da nije poznato, ili da nema skupinje koja izašla protiv vladara, da ga skine s vlasti a da kaže nije u njihovom izlasku, njihovoj pobuni, e, bilo većeg fesada od onog fesada kojeg su oni htjeli da, da umanje i da ga skloni. Pa je onda prošli put sam naveo i također njegovu dužu izreku gdje je spomenuo konkretne primjere određenih pojedinaca i skupina, e, odnosno grupa koje su izlazile, pa smo naveli prošli put e, Jedan od najpoznatijih primjera izlaska protiv vladara, a to je kada je Abdurrahman ibn Eš'at za vreme Hađađi ibn Yusufa odnosao Abdumelke ibn Mervana kao halife kada izašao i sa njim skupina, ve ogromna skupina ljudi iz Iraka, među kojima bilo i učenjaka, ulema i fuqaha, alima, faqiha i kurra i qariha ali hafiza kako je da nazovu. <coughs> pa smo detalje spomenuli taj događaj. <clears throat> Načini govorimo ovaj nastavak, drugi dio e, tematike vezani za kako, kako se to u u šerijskoj terminologiji naziva hurud al-hakim -al ja'ir, e, izlazak ili pobuna protiv nepravrednog vladara. Jer je to najčešći slučaj, auto ulazi i izlazak protiv protiv vladara keafira koji ili u početku bude muslima po učini dijelo Kufra, ili u osnovi uh, Vladarke Afir pa onda se postavlja pitanje kakav je propis izlaska protiv njega, odnosno skidanja istog sa vlasti. <tak> Također, prošli put smo na, uh, ja na vas nasao da navedem onu osnovu uh, koju naveo Imam Tahavi u svojoj tahavijskoj akidi, osnova po ovom pitanju Uh, koja, koja se inače spominje i navodi u knjigama Akide kod, znači osnova kod Ahlu Sunneval Džemaa je da nije dozvoljeno da nije dozvoljeno izazak uh, odnosno pobuna, skidanje s vlasti uh, muslimanskog uladara nepravednog muslimanskog uladara i spomenuli smo šerijske argumente o tome koje je spomenuo Imam Tahavi I uh, prvi put smo spomenuli, znači, da ima ova tematika, ima svoj akidetski dio, jer se spomnju o akidetskim knjigama, jer je vrlo bitno pitanje, a ima i svoj dio fikski dio koji se zove, koji se obrađuje pod pogladnjem u uh, fiskim knjigama, pod uh, pogladnjem Babu ili Kitabu Ehl al-Baghi, ili Kitali Ehl al-Baghi. Pogladnje borbi protiv uh, potiv, uh, pobunjenika. Tako je i Ibnu Kudame u svojoj knjizi legendarnoj, jednoj najboljih fiskih knjiga koja vrađuje sve mezhebe s argumentima dokazima. Jedna uh, od četiri knjige za koje rekao ima da je rekao Imad Vehebi da slične nisu napisano u islamskom umetu po kvalitetu i vrijednosti. Mm. Knjiga El Mughni. Uh, u pogladju po nasom kitabu kita, uh, Kitali Ehlid Bagi. Knjiga Borba protiv pobunjenika. I na samom početku tu na vodi uh, onaj ko, poznati kuranski ajet sure hucurat va inta'ifatan minal mu'minina iqtatalu ako se dvije skupine od mu'mina međusobno sukobe zaratuju fa aslihu baynahuma nastojte da ih izmirite da napravite pomirenje sulh između njih fa in baghat ihdahuma ala al-ukhra ako jedna čini zulum nepravdu drugoj fa qatilul lati tabghi hatta tafia ila amrillah borite se protiv onih koja čini nepravdu sve dok se ne vrati allahovom propisu A ovaj ajet ovaj ajet znači on govori o tom o ovom pitanju borbi protiv pobunjenika Kako se to u Šerjesu tretira? Ima svoje eksiljske propise. Unutar toga, unutar ovog pitanja, unutar ovog pitanja učenjaci e, obrađuju i pitanje, znači, izlaska protiv vladara, pitanje borbe proti Havariđa, pitanje borbe protiv e, protiv e, kod autoru, kod, odnosno razbojnika, i sličnih skupina, sve po različnim poglavljima, jer tako koja fikska knjiga, Nas prvenstvo znači interesuje ovo poglavlje izlaska protiv muslimanskog vladara, nepravednog muslimanskog vladara. Pa kaži mu, ko dame, u nastavku. Kari, fa kullu man thabata timamatuhu, wajib ta'atuhu. Kari, svakom kome se potvrdi njegov imamet, odnosno njegov namjesništvo da bude namjesnik u određenom mjestu, harumel uh, wajib ta'atuhu, obaveza je da mu se bude pokoran, wahar mah khuruj alayhi izabranjenje izlazak protiv njega odnosno vršenje pobune protiv njega da bi se skinuo s vlasti li taala koji zbog riječi uzvišenog yaviladina amenu ati allaha ati rasulahu wa ulil amri minko o vjernici budite pokorni allahu i budite pokorni njegovom poslaniku i kaže vaši namjesnica Ulemir uh, prošli put smo govorili ovaj Ajkan sam spomijao Ulemir uh, mu feseri ima dva tumačenja od Ulemirda jedni kažu da, da se odnosi na Ulemu da se bude pokon na Ulemi drugi kažu da da da se, uh, bude pokon na namjesnicama treće mišljenje da, da se odnosi i na jedne i na druge to je alaz da najbliži i džari taberi na ge ostavu da se odnosi na na na emire na namjesnika ne na Ulem u svakom slučaju to su ta tri mišljenja Sa ovim se dokazuje, znači osnovni šarijatski argument, da je obaveza bit pokoran e, vladarima, namjesnicima. Svejedno bili e, oni koji imaju opću vlast ili e, namjesnicima u odriženim pokrajinama. Također kaže, u Arava u Bade ibn Samit, prenosi u Bada ibn Samit, bakaže pa ba ya'na ja rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ala kaže dali smo bayu Allahu prisegao Allahu posle niksa laun selam na pokornost na slušanje i na pokornost kaže, fil I kada fil menshatu al makrah ikadanam odgovara kada nešto volimo i kada nešto ne volimo i ono ćemo volimo i ono čemu ne volimo wa ella anuna azi'al amra ahlahu ida Ne, po, ne bunimo se protiv onih kom, kojima je data vlast u ruke. Ovaj hadis ima i drugim rivajatima, u drugoj formi, spomenčemo inšala. Ovo znači osnovni šarijatski tekstove go, govori o ovom pitanju. Ovaj hadis i ovaj hadis. Znači, dali su beju Allahom poslaniku s.a. kako prensu Bada ibn Samit u hadismu Tefakon alihi e, od tih stvari je, znači, da ću biti pokorni, poslušni I ono što voli, i ono što ne voli, i da se neće suprostavljati namjesniku. Imamo nastavak, ovdje spomenutimo taj nastavak, kad je dozvoljen da se suprostavi. I taj hadis je, znači, on, on u suštini obrađuje i obrađuje tu temu i završava je. U kojim slučajima dozvoljeno da se izađe protiv ladara. Takođe, kaže, prenosi se u hadisu vjerodostojno, bilježi ka muslim svom sajiv, da je posanik sam rekao, men haradje mine ta'a ka ko izađe iz pokornosti vladaru naravno wa farakal jamaa i napusti jemaat muslimana femate i umre na tome fermite tu jahilije njegov a smrt je jahilijacka na onaj ispravno ljudi da, da, da, da se ude ne misli da je otišao u kufar da je time postao kafir nego je njegovo ponašanje jahilijacko od jahilijeta je da se ne bude pokorno namjesnicima ladarima muslimanskim, a od islama je pokornost i poslušnost muslimanskim namjesnicima vladarima. I kaže dalje Ibn, Ibn Kudame, ovo se prednosim iz knjige al-Mugni, kaže, iđma'ati sahabe, kaže, iđma'a sahaba je, na čemu radi Allahom, ala qitali al-bogat. Iđma'a sahaba je na da je propisano da, propi da se bori protiv bogata odnosno pobunjenika protiv muslima sklodara kaže fe ina Bakr, hon, kale, Ebu Bekr radijallahu qatele manje zakaat kaže Ebu Bekr je se borio protiv oni koji su odbili da, da daju zekat. wa, wa, wa aliun ahri, was, wasifin, wasifin, a, kale, Ali qatele ahli jemeli wa sifin wa ahli nahravan a kaže Ali radijallahu anhu se borio protiv uh, oni koji su izašli uh, u biti na džemel, a to je kada izašla Aisha, radijela Anha i sa njom dvojica velike ashaba, uh, Talha i Zubeir, a i bitka uh, Sifin, na kojoj je bilo, s jedne strane bio Moavija, s druge strane Ali radila sa svojom vojskom, a Ali je data, bila, Ali je bio ha, uh, hali, uh, halifa. Vo Ahra Nehravan, a to su Havarđi, se zaš, prva bitka sa, sa Havarđima i uh, propisi borbe protiv pobunjenika koje mi danas uh, imamo u fikskim knjigama kome pojašnjeno na osnovu ovog kuranskog ajeta koji smo formirali od početka in ta ifatran min al-uminina qatatelu ausadvi skupine uh, mu'mina sukobe i zaratuju propise o borbi načinu borbe protiv uh, pobunjenika to nam je ostalo od suneta ali radijallahu anhu A mi znamo da, da da smo obavezni slijed po hadisu u svome džamiju, da smo obavezni da slijedimo sunet pravjednih halifa. E, obično se to odnosi na sunet, ono na čemu se složili ashabi. A ovo što ostalo davirati je lanhu, tretira se kao iđma ashaba. Znači, način ophođenja prema pobunjenicima koji se pobune protiv muslimanskog vladara. A onda je Ibnu Kudame, prošle puta sam vam spomenuo to, Ibnu Kudame dijeli grupe ljudi koji izrađu protiv muslimanskog vladara u četiri skupine. Pa će nam to doći posle inšala, inšala, kada budemo govorili detaljnije, sa fikske strane, kako to konkretno izgleda, kako se treba obhoditi. Jer je to vrlo bitno. Znači, često se dešava izlazak protiv muslimanskog vladara, kako se obhoditi prema onoj drugoj strani koja izašla, na koji način. A Hadis sam spomenuo, u kojem pojašnjava se u stvari, kad je dozvoljno izlađu protiv protiv vladara. Kad je dozvoljeno protiv vladara? To je ovaj isti hadis malo prije smo spominu u Badet ibn Samita, u, rivaju, u, rivaju, u drugom rivajetu Buhari i Muslima, u kojem on kaže, Ba'ana Rasulullah s.a.w. ala sveme u atati u afi menšatina u mekrahina kaže da li smo beju Allahom poslanika s.a.w. na pokornosti i poslušnost, Uh, i ono čemu volimo i ono čemu, uh, čemu ne volimo kaže u Vo usrina va yusrina i ono čemu, što nam je teško i što nam je lako kaže wa i atharatil atharatina znači i uh, pokorno vladarima namjesnicima jonda kada kradu i kada uzimaju privilegije kada čini zulum qaruan la nunazi al amr ehlehu i kaže da se nus upostavljamo uh, namjesnicama kojima data vlast u rivaito što od što ga spomnje kaže idla anteru kufran be wahan indakum fihi min allah ibrah. U osmom slučaju kad kaže kada vidite kod tog ladara kaže kufren be wahan yas anedvosmislen kufr da je znači postavke afir indakum fihi min allah burhan A da, a, vi, a da vi imate od Allaha kod sebe dokaz da je to kufr. Znači, ne da neko sebi umisli neki kufr. Parlament, izbori glasanje, ne to. I da je kao, Allah Đelešanu Kur'anu piše da je to dijelo kufra. Znači, jasan dokaz. Kufran bewah. Jasan, otvoren kufr. Imaš do, moraš imati dokaz za njeg kod Allaha Đelešanu, od Allaha Đelešanu Kur'anu, sunnetu. E, u drugom rivajtu je došlo Da se ne izlazi protiv vladara, ovo se odnosi na vladara koji je postao keafir. Znači, to je, to je jedan šart. Ovdje je ovom, ovom ovdje hadisu je hadisu, spominjeno jedan šart. A to je da je učinio dijelo kufra. Jasno dijelo kufra. Da mi znali da je učinio dijelo kufra, znači mora ga učenjaci protekviriti, a ne mi pojedinci. Da ga olema protekviri. I to ne da se pojedinac izdvoji. Da, da, da to bude jasan kufer, ne, ne može biti toliko, to takav kufer da, da da učenjac smatra da to nije kufer. Nač mora biti jasan kufr. Drugi šart, a drugi šart je to e, da izlazak protivodara skidanje slavosi tog vladara. E, Nač uskoro prenose svi učenjaci sve knjigama i savremenim i prošlim. Nač prvi šart da učini delo kufra, da je kafirta i ko je namjesnik, jer nije dozvoljeno da mu se mana bude namjesnik kafir. A drugi je šart, znači da njegovo skidanje s vlasti i, št, e, i fesad i šteta koja će prizaći od toga, bude manja od šteti koje on sami vlasti. Znači da ne bude veća šteta u skidanju s njego, e, njega s vlasti od one šteti koje imamo sa njim. To je uslov. I to se da procijenti. To pametni ljudi daju procijenti. I to ono što mi ovdje cijelo vrijeme govorimo. Što kaže, što je slavim temi na početku. Uh, to je ono što govori kada je skoro da nemamo primjera da je neko izašao pod muslimanskog vladara, namjesnika, a da nije veća bila šteta nego korist. Sa njihovi sad I slanci. Svijedno, uh, uh, uh, uh, uh, uspjeli da ga skinu slanci ili ne uspjeli. Korist, ne, uh, veća šteta bude nego korist. O tome on govori. <clears throat> uh, to što se tiče kafira, a što se tiče znači, uh, muslimana, što stiže muslimana znači e, spomenitje šata u drugim rivayetima kaže ma aqamu fikumus sala kada upita od oču mu ga alo posljednji čovjek mu ga mi sa sablom skinuti pa kaže posljednji sačen kaže ne kaže sve dok obavlja aqamu fikumus salat znači obavlja kod vas namaz to tu možete tumači oba znači da on predvodi namaz ili dozvoljava namaz i postiće ljuda namaz desprečava ljuda namaza Ispravno da nije uslo da on mora lično predvotiti ljudima namaz, drža džumu i tako dalje. Nego uslo da sprečava ljude od namaza i da, i da se zna da je ona namaz, da ima namaz. Da ima namaz i da, ja, da se zna da javno klanja i da ispoljava islam. <kuh> Onda u drugim rivajitima, zašto što potvrđi je da nije dozvoljeno izaći pod takvog ladara, kao što je hadis u muslimu, men hala jeden min ta'ati, kaže, ko uh, skloni ruku od pokornosti, odnosno postane nepokorn nepo, nepo vladaru, kaže, leki Allah jevmen kijameti, vola huđetelahu. Sreće Allah, hađešan ja na sudnji dan, a neće imati dokaza. Vomen mate, valejse fi unuqihi beja, ako ko umre, a neman od na svom vratu, prisegu datu kome namjesniku, kaže, mate mitete jahilije, kaže, umrijeće jahilijeskom smrću. Ovdje se misli na vlada znači, ako postoji muslimanski vladar, a nisi mu dao beju tada misli se, odnosi se hadis na, na, na tu osobu. Ili onaj poznati hadis koji se često po, pogrešno spušta pogrešnu stvarnost uh, na pogrešnom mjesto, a to je uh, hadis koji bilježi muslim svojom sahiju od Afređe, kaže poslani sami, men etakum wa emrukum džemi'an ala ređunibahni kaže, ko vam dođi? A kaže, a vi ste u pokornosti jednog čovjeka, uzeli ga sebi za namjesnika. Juridu en ješukka Asakum. Hoče kaže da podcipa vaše jedinstvo. Dači da da oduzme dio vlasti do preuzme vlast. Kao da je ferrika jemaatakum ili da, da podcipa kaže vaš džemat faktuluhu u bitega. Hadis, znači, bilježim uslom svojom saju, znači ovo ni ispravno spuštati, naravno, na islamske zajednice, na udruženja, na džemate, I za, a ovo je bio problem da su ovaj Hadis spuštali neki savremeni džemati u arabskom svijetu, a danas neki na, kod nas na islamske zajednice na Balkanu, ovaj Hadis spuštaju na... A, ovaj hadis Na ovih džematištani, tačno ovdje se misli na, znači na muslimanskog vladara koji ima vlast u svojim rukama, znači ima izvršnu i sudsku vlast u svojim rukama, izvršnu i sudsku vlast, znači ima vojsku, ima policiju, ko proti takvog dođe, hoće da ga skinje iz vlasi, Adi se na njeg odnosi, on je taj koji cijepa džemat i hoće da pregunje vlast. Znači, to su neki opet osnovni tekst, ja u navodim ovde, zato što govorimo o ovoj osjetljivoj temi, jako bitnoj temi, jer smo skoro imali prije zadnjih 6-7 godina ono što je bilo što se naziva arabskim prolječjem u arabskom svijetu. Imali smo uh, one revolucije, pobune, zovite kako očete, i naravno sad postavljaju pitanje u stvari koliko, su, koliko se može ono što se desilo u arabskom svijetu nazvati od Egipta, od Tunisa. Koliko, koliko je ispravno i Libiji, koliko je ispravno nazvat da su, to, da su to horuđala hakim, da je to izlazak protiv ladara. E, zašto? Prvo što ti izlazci kad su počeli, znači ovdje upitna stvar, izlazci nisu bili radi vjere, nego radi njaluka socijalni stvari. Ladari koji su bili u tim mnogim zemljama, uglavnom su bili na Kufru, znači nisu izlazci protiv, protiv ladara azulmčara muslimana govorim govorimo u Libiji gdje to ili šta znam u, u Siriji o, oko boda Dara u Egiptu et nek izga učenjaci ga planu niste kfirle a drugi jesu ga te kfirle uh znači uh e, e, onda druga stvar koliko se je dobro procjenilo da izazak taj koji su koji su napravili revoluciji koji su napravili da je, da je veća, koliko je bilo, koliko su dobro procjenili da će uspjeti to, jer smo rekli da nije znači, uslove da bi se do, bilo dozvodno izać, znači prvo da se ima moć da se skinje slasti i da neće biti veća šteta od toga. Uh, a mi dobro znamo dan danas što se dešava u Siriji i kakva je posljedica bilo uh, ovih proljeća, tako znači revolucija u drugim aratskom svijetu, u drugim aratskim zemljama. Koliko je bilo šteto i koliko je koristi od ovo što se desilo. A ima veze i s ovom temom. Sve je to izlazak protiv vlada Aras. Samo je ovdje upitna stvar što je izlazak u tim državama uglavnom nije bio radi vjeri. Ljubomodno je radi vjeri i skidanje slaci radi vjeri, nego je bilo radi, radi znači prava sloboda ekonomije društvenog nekakvog statusa a usput jeli pravo i isplivalo na površinu jel i i pobuna Radiviere i Radjevski prava. <hle> ja sam vam govorio do sada ćemo da ćemo spomenti još neke još neke događaje uh e, historijske događaje pobuna izlazaka protiv muslimanskog vladara namjesnika da bi nam se bolje ova slegla tema. Odnosno, mi to dobro znamo, jel, da spominjanje primjera, priča, događaja, istini tih, da ostavlja e, više traga, ljepšeg traga, boljeg traga, e, traga pozitivnog, da se uzima ibret bret istoga, nego da se spominju e, šelijanski tekstovi, ajte i hadisi i govori učenjaka, jer to je teže zapamtiti. A u stvari spominjanje priča i događaje, to je, to je metod koji je Allah Žešanu koristuju u Koranu. Vi znate da je trećina Korana, u stvari su priče, događaje. Što vjerovijesnika, što naroda prije, prije Islama, što događaje vjezani za, za početak, dolazak Islama i ono što se trao među, među ashabima. A mi dobro znamo tako onu poznatu poslovicu da, da se istorija ponavlja da ono što se deslo prije nekoliko stoljeća desi se i danas i dešje se u budućnosti znači događaji su zakoni događanja ti društveni događaji međuljud mogu glavnom su slični i ponavljaju se istog a treba uzeti ibrat Allah džashanu nas na te stvari Allah džanu spominje raznorazne priče posjećena natoa fermiye siru fil ardi feandru kefe kana aqibatu ladina min qablih zašto oni ne putuju pod zemlji i e, ne vide ne pogledaju ne razmisle ne uzmu ibrat a uh, kakav je bio završetak onih koji su bili prije njih bilo jako uh, znači, bilo jako velike država jako moćne država jako bogati uh, porodica ljudi pojedinaca i ono i gdje su završili svi i kako su završili kako su završili oni koji su kako koji su opirali vjerovjesnicima kako su završili oni koji se uzoholi, kako su završili oni koji su učinili fesad na zemlji čak ima znači imamo ono kako su završili na dunjaalko na zemlji a ima ono jel kako će završiti i na ahiretu <kuh> sad ću spomenuti ovdje znači, još nekoliko 3-4 događaja te, koji se desili, koje spominju učenjaci od tog izlazka protiv muslimanskog ladara, taj historijski dio odmah da naglazimo ovdje ne spominjemo te događaje iz razloga i vlavnom se ide u prilog tome da da spomenemo koje su loše posljedice bile zbog tih izlazaka proti ladara negativne, loše posljedice, koji je Fesat poslije toga nastaoš, koja šteta uzrokovana, a nije dobivena korist. Znači, na, na, svjesno navodno to uh, spominjem iz, uh, i to navode učenjaci, ne iz razloga da mi mi bran, znači nije da se brani vladari, onaki kakvi jesu, nije da se potvrđuje ono što radi o zulume nepravde, nego oko toga da imamo jasan šarijaski proprost, imamo uvode šarijaske argumente koje smo spomenuli obaveze pokornosti i kada je u kojim uslovima dozvoljeno izaći. Znači, u tome je pojenta. Znači, imamo šarijaske tekstove koji, koji nam kažu da nije dozvoljeno izaći protiv muslimanskog vladara Zulomčara, a imamo u kojim je dozvoljeno, a onda imamo historijski događaj koji ne potvrđuju uglavnom, skoro svi događaj. Ja volim da neko dođe na neku priču, da, da navede nam primjer, da neko izaši protiv muslimanskog vladara i da je uspio i da je, uspio, da je, da je dio mi u našim krajevima, ja sam to prošlo uspomnio, mi imamo primjer e, izlaska protiv e, muslimanskog vlada, vladara namjesnika protiv hilafeta, imamo primjer Huseina Kapetanagradiševića. On je klasičan primjer, znači osobe koja je se pobunila protiv e, protiv muslimanske vlasti, e, tjela da se odvoji, da preuzme vlast, da se da odvoji od hilafeta i tako dalje. Još dan danas jel ima neki e, povodi razlozi e, ima razna što... Što se to desilo, iz kog razloga, šta je poznan toga, jesu su upletene ruke nekog van Bosne ili nisu i tako dalje. I znamo kako je završilo, završila ta pobuna i kako je Bosna kažnjena zbog toga izlaska. Nakon dolaska do Omera Paši, Paši Latasa koji je pobio naj, najbolje ljude u Bosni. Nakon da bi se ugušla pobuna, da ne, da ne bi padalo na više bošnjacima da, da izraži pobunu protiv Osmanskog carstva, e, ovaj paša je došao i, e, s, i u kratkom vremenu sakupljao e, muslimanske e, a, begove i age i ugledne ljude sakupljao i masov, vršio masovno pogubljenje, pozivio na kakakve skupove i tako da je to poznato. E, čitajte o tom, znači, jako, da do te mjeri da da su postoje drugi govori ko, poput e, Safed Bega Bašagića, autore Pisa i Bega, koji kaže jel, da tada što je pobio Omar paša Pašalataz da, da, da u Bosni e, je trebalo proć desetine godina da se pojave ljudi koji su sposobni intelektualci i pameti da mogu da vode narodno na sljimanske. Jer su pobili naj, naj, najbolji, i elitu jednog naroda. Tada je pobijena. Znači u periodu 1850. godine, od tih godina. Znači u tom periodu. Znači pobijene ono što je bilo najviše valjalo ovom, u ovom narodu u Bosni. I to narod nanijel veliku štetu muslimanog u Bosni. U daljim događajima. Kada dolazi Austro-Ugarska, nakon, nakon Austro-Ugarske prvi, drugi svjetski rat i tako dalje. Što je tema za sebe. Ja. Ali je sve bila posljedica čega pobune izlazke protiv ludara muslimansko. Ja ću početi ovdje sad zanimljivim događajem. 1979. s nekim novim datomom. 1979. godine, nakon što je Homaini izvršio revoluciju u Iranu, uspješno izvršenoj revoluciji, dešava se jedan događaj, a to je u, u Meki, u Harema. I to na dan prvog Muharema Prvi Muharem 1400 te godine, početak početak 15. hidžestskog hidžetskog stoljeća. Skupina više od 200 naorižanih ljudi okupirala je harem. I taj događaj danas dan danas je poznati, i e, možda manje poznat kod nas, ali u ruskom svijetu poznati naziva se Hadisatul Haram Mekki. Uh, odnosno događaj, pobuna, revolucija, pojava mehdija a račno ga uh, koji se desili u 1979. godine. Šta je o čemu je bilo riječ? Uh, tada je ustvrđeno da se pojavio Mehdi. Očekivani Mehdi. Bilo je to za vrijeme kralja Halda ibn Abdullaziza. Ono onom nizu, jel, kraljeva, odnosno sinovo Abdullaziza, Ali Sauda, e, odmah da naglasim, da sam čuo odlično od, od, od nekih učenjaka, da je Halib na blazi, baš tu u njegovom periodu djesilo, kada je dvije godine vladao, da je bio jedan od najboljih od najboljih e, vladara u Saudijskoj Arabiji, koji je, koji je bio jako prisan saulemom i dao im odriješio ruke da radi šta hoće da uredi u državi za vrijeme njegove, njegove vlasti. Pa se baš tu, e, za njegovo vrijeme desilo. <hle> Znači, na početku 15. stoljeća Hidžetskog a, tada je, tada je po, a, proliveno krvi unutar Harema, ubijena određena skupina ljudi, od onih koji su izvršili pobunu i od onih koji su pokušali da, da uspostave red od, od vojske i policije. A, uglavnom, o čemu se radi? Pozadna ovog događaja ima svoju neku i političku i vjersku stvaru, I, i drugu konotaciju uglavnom eh, pošto pošto sunneval jama vjeruju eh, odnosno drže i se praktikuju jedan hadis i, eh, i on je opće prihvaćen kod ehlusunel jama to je hadis koji je bliži eh, Abu Davudu u kojim je došlo i ne laha yebathu li hadihil ummah ala ra'si kulli miatin sene man yujaddidu lahu dinahu Kaže zaista, Allah žele šanuhu šalje ovom umetu na, na, na vrh ili na početak svake stote godine ko će da obnovi vjeru. Ošalje neko ko obnovi vjeru, izvrši preporod vjeri. I ovo je znači hadis vjero dostan, opće prihvaćen kod dahil sunava džemaah. Tako da, da kažu da prvu godinu, prvu stotu godinu pohiđi koji je obnovio vjeru u umetu, a, mnogi učenjaci kažu da je bio Omar Ibn Abdulaziz, onaj koga mi nazivamo petom halifom, petim halifom, on je taman vladao od 99. godine i, i do prve godine pohiđi. Koji je bio obnovitelj jer je u drugom steljeću, imam Ahmed kaže da, da ne zna da bi mogao neko biti drugi mimo imama Šafije. Jer on je živio baš, znači, u tom periodu je bio naj, njegov rad, njegov djelom je bilo najplodonosnije. Ako to kaže imam, imam Ahmeta i mama Šafio, onda je to veliko svjedočenje. I tako dalje, znači imamo čak napisana jedna, jedna doktorska, ne znam, magistarski rad ili doktorska recitacija a, o toj temi, a, ko su bili obnoviteljeri svaki, svaki stotinu godina i stavovi učenjaka o tome i tako dalje. Uglavnom, polazeći od ovog hadisa, Što ovaj hadis spomenjemo Zato što se ovo desilo taman prvog Muharema 1400. godine početku 15. stoljeća. Ovaj događaj se desio. E, osoba, znači, e, ko stoji, idejno stoji za svega ovoga, to je bila osoba Džuhejman o Tejibi. On je bio, kao možete reći, vojskovođa ili idejni kreator e, ove akcije ili ove pobune, ili ovog zauzimanja Harema, kako go ga zvali. Eee, On je, znači, već to, to je dogovarano, već bilo otprije, znači, da se, da se to uradi toga dana, pod izgovorom, znači, bile cilj namjera je tu, bilo znači, opravdanje za takav postupak je bio da se proglasi toga dana, da se proglasi toga dana Mehdi, kome je bilo ime Mohamed ibn Abdullar. A mi znamo dobro, jer je u pojavu Mehdi jaj. I to je potvrđeno u motivatir hadisima, da će se projaviti preslunji dan Mehdi. I da će njegovo ime odgovarati imenu Muhammeda s.a.v. Ime, njegovo ime njegovog oca, Muhammedin Abdullah, mu mora biti ime. I mora biti od porodice koga? Korojičija, poslanika s.a.v. I sve se ovo potrefilo ovom čovjeku. Znači, da je ovaj čovjek da mu bilo ime Muhammedin Abdullah, isporods iz, iz iz plemena Qahtani, Saudisarabij, današnji. I uh, uh, i uh, na njemu je vidio uh, a ova Juheiman džu, Utebio ženio od njegovu sestru od, od Muhameda bin Zlaha Qahtanie. I kao prepoznaje ono u njemu uh, osobine, osobine Mehdija, koji kako kak su opisane. I vidi u njemu da je on Mehdi. I znači bila je tu namjera da se toga dana kada se zauzme harem da se on proglasi Mehdi, on tako su i uradili. I da se tražuje ljudi da mu daju bej. Sve to da to usklade s onim kako došlo u hadisima, da Mehdi ka se pojavi i on će otići u harem i u harem će mu ljudi dati bej. I šta je cilj Mehdija? Što će na Mehdi da, da, da, da ovaj da na zemlji uspostavi red i mir i pravdu baš onako kako ispoljena nerijedom i nepravdom i zulumom. I tako se i desilo. Znači, ovaj događaj je ovaj vizan uh, baš zanimljivo. Znači, tada, to, neposredno nakon što je se desila uh, ova revolucija uh, u Iranu, što je izbog Homeini, i to, to baš uh, 16 dana nakon što je znači, bila revolucija u Iranu, se dešava ovo pardon, 16 dana nakon što su, što su Homeini naredio se zatvori tauci koji su bilo rade u američkoj ambasadi. Znači, to je bila velika kriza u Tehranu. Bila velika kriza, svjetska kriza, oslobađena tauca, američki, tako da Sve se to tim danima, a u to vrijeme istovremeno bili su aktuelni, aktuelan je bio pokreti Hvan muslimin u Egiptu. Imam svoje, imam svoje djelovanje određeno i, i, čak, i, i čak oružano djelovanje. Uh, Uglavno, znači prvog, uh, prvog muharema, Muharrema 1400 po Hijri, odnosno 1979, pardon, 20. novembra, klanjali su sabah namaz, nakon klanjanja sabah namaza, Dhuheymanu Taybi kao kao idejni kreator i vojskovođa ove, ove akcije je pored sebe doveo Muhameda ibn Abdullaha Qahtanija i obznanio ljudima da se pojaviju mehli na, na, na megafon. Istovremeno njegovi ljudi koji su sa njim ušli, zajedno sve to bilo organizovano, smišljeno njih preko 200 stotine, zatvorili su vrata od Haremač Čitavog, sva vrata su zatvorili, negdje je bilo je opiranja da stražari nisu dali zatvori vrata, pa su bili prinuđeni da ubiju nekoliko tih stražara, da bi zatvorili vrata. A onda su, kada su obznali da, je, da se pojavio Mehdi, e, vi znate tam u Haremu se poslije svakog namaza donosi se umrli i klanjaju se dženaza, poslije namaz, farz namaza. A oni su unijeli dva tabuta u, u, kao dva, dva mejita i umjesto dva mejita tu su imali dva, dva tabuta su imali e, automatsko oružje, imali su puške, ove kalašnikove i slično oružje sa municijom. I kada se ovo desno, kad proglasi, po, da se pojavio Mehdi, podijelili se to oružje svojoj skupine koja bila i rasporedili se po čitavu haremu, zatvoren harem, a onda je Džuhajman u Tejbi držao hudbu, odnosno držao govor. Tražio ljudi da dadnu svi beju. Spominje se da je u tom dogažaju da je bilo oko stotinu hiljada ljudi u haremu. Sto hiljada ljudi Harem. I čak zanimljivo od, od, od današnji poznati šehova, ako je tad bio djete, kada je bio u haremu, bio zatvoreno, to je Mustafa Aladevi, egipatski šehr, poznati današnji selefijski šehr. Pa su bili ljudi malte ne prisiljeni da je dadnu beju. Svi su dali beju. Svi su dali beju u Novom Mehdiju. Mohamed, uh, Mohamed ibn Abdullah u Kahtaniju. Uh, održana je hudba i ona je emitovana, snimljena je. U toj hudbi je pojasnio Džuhajman, pojasnio hudba naš koja bila na razgasu, se mogla čuti, pojasnio je i ona je prenešena, bila tada u doba dobi već bila prene, prenošena, znači prenešena nekoliko radija. Posle je Saudijska Arabija oduzela te, tražila tu snimenu hudbu da se vrati njima i da se ne širi, i dan danas je ona, ovaj, nije obznanjena, da se ne širi ta hudba, njegov govor što je govorio. Uglavnom on je obznanio tu svoje optužbe njega njegove grupe koje su izvršili ovo, optužbe protiv vladajuće porodice u Saudijskoj Arabiji, Ali Saud, zbog Fesada koji je raširen u državi, zbog potrebe da su spostavljili istinski pravi šerijat i pojava Mehdija se s time poklopila i njihovo, znači oni su s ovim htjeli da kažem, pojavio se mehdi On, da treba mu dati beju i treba stvar da on preuzme svoje ruke a onda a onda naravno naravno čip saznalo za to ovaj, Harem je bio zatvoren policija došla o, o, okolo toga obkodila je preuzela stvar u svoju ruku u smislu toga je da, da je to kao nešto kao neka vrsta pobuni oružani pobuni jer je već bili mrtvi glava Uh, Saudijska vlast od početka ovo tretirala kao, kao prevrat ili pobun ili nekakav puć uh, kojem je cilj da se skine uh, da, se, da će da se uništi uh, Saudijska vlast vlast trenutna kada postoji tad u Saudijskoj Arabiji i tako su se i obhodili međutim uh, pošto su tako odigli na taj stepen nisu htjeli da reaguju Saudijska vlast, a i neću dijel jer, jer je bio tad kralj Hald Ibn Abdulaziz koji, znači, lično se čuo da je bio mnogih šejhova, da je bio najbolji iako se kod nas uriženo da je to bio fejsal ne, a, nije, znači ispravnije i bliže da je, da je Hald Ibn Abdulaziz zbog svog, znači, zbog stvari Hajra Veliko koji je za vrijeme svoje dvigodne vlada, vladanja uglavnom on je tražio da da da leđena za fetvo, komisija za fetvo izda fetvo pitanje toga šta da, kako da se ponaša. Odnosno, fetva bila trebala šta? Dozvola da li se smije oružano djelovati. Ili pak je to Harem. Harem nije dozvoljeno da se ubija, da se puca, osim u nuždi. Pa je izdata fetva uh, od 32 glasa unutar kibaru Leme, visoko rangirane u Leme, da je dozvoljeno upotrijebiti silu protiv pokreta Đuheymana da se oslobodi harem. I to je sve trajalo, to da se dobije Fertva i sve to, ovaj dok se ne počni pripreme da se izvedu, trajalo je to dvije sedmice. Dvije sedmice su znači oni bili u haremu. Držali su ljude u haremu dvije sedmice. I čak spomni odageđa, čega stud mog da živi dvije sedmice pili su zemzem, to od keramita zemzema, da su preživjeli pivući zemzem, da je nije trebala hrana. Znači, 14. muharema, znač, nakon dvije sedmice, počeo je napad izvana. I u tom napadu, istog dana, znači počelo je sabah završeno je najveće, e, uspjelo se da se probije, međutim, nije to tako lahko išlo. Prvo su počele... E, od specijalne jedinice iz Saudijske Arabije onaj da napadnu naravno prije toga traženo popreskačo to traženo je da da se da predaju do odustano od toga naravno njima nije padalo napamet jel nisu upuštal utako nešto da nisu bili da nisu već htjeli da idu do kraja pošto naravno nisu se odazvali tome da odustanu od toga pa znači uslijedio je napad Prvo su to uradili znači, naši specijalne snage iz Saudijske Arabije i pošto su vodili računa da se ne bi ozlijedio kod jer puno ljudi tamo je bilo civila unutar Harema, nisu uspjeli. Znači, znači, do poodne, do kinije nisu uopšte uspjeli. Pa su onda bile pozvane, normal prije toga su bile pozvane, poznali glavno, to se čak neke stvari se kriju, ne obaveštavaju se tako da iz određenih razloga. Uglavnom, bile su pozvane e, specijalne jedince, posebne specijalne jedince iz Egipta i e, posebna grupa stručnjaka za slične operacije iz, od, e, od specijalne francuske jedince ta specijalna francuska jedinica, uglavnom ona je dala, davala je davala instrukcije, davala se instrukcije šta se može, kako se može uradit. Između ostalo znači pucalo se sa ta topovima, sa onim, sa onim to, okropni, borbeni onim okopnim borbenim okopnim vozilima gađale se znači gdje god se nalazio od ovih pobunjenika gađanje i sa teškim oružjem znači sa teškim oružjem E, znači sa, sa te, težom jačom municijom znači nije bilo se svelo sve na puške e, puštana je voda bila je puštana voda kada su se povnjenici spustili u podrum i kada su u, u, u zadnjem dijelu kada su već probili ušli u haram nisu mogli da ušli probili u haram nego da, da razlupa jedna vrata da idignu uzrak i da bi mogli ući znači nisu mogli nikako da u haram e, puštali su vodu pa su, e, puštali su vodu pas on da v tu vodu struju stavnjali, da struja pobije koji one koji su nure, lavno ni to korrislo ništa, a dok nije dok nije ovaje. Tako nadel da je jedan od, od oni izvori koji na vodi veču izvorima da je da instrukcijaje dao jedan od francofrancuzkih stručnjaka za slične stvari, da se da se izvrši tako na, na više mjesta, pop shop da se koncentriše na jednu na jednom mjestu gdje je probijena gdje su razvaljene vrata, probijena vrata i tu su ušlo kad su ušlo već je bilo lakše, je Jer je dosta toga njih pobjeno sa snajperima sa strane. Važi, znači, iako nisu mogli sve, opet do i nakon što su pobili mnogi sa snajperima. I e, znači ušli su, a onda su oni pobjegli, onda Dio prije bio Dio odvojen posebno prilazu Kabe e, gdje je bilo Zemzem voda, bilo je dolu zemni gdje bude Zemzem voda i tu su skupina bila pobjegla, onda skupina počela da bježi kroz cijevi cijevi koje vodi van Harema, pa im u tome pomogla iš uh, ova firma Biladin, koja je pomogla dala dala mape, da se zna gdje cijevi izlaze, gdje ulaze, gdje se može doći, tako dalje, da su i tu pohvatani i uglavnom rezultati toga je bio da su, uh, da je pobijeno, da je mnogo njih pobijeno, da je ubijeno dosta i od uh, policije i od snaga, specijalni. Brojke su različite, Ranjeni je bilo, ranjenih je bilo mnogo, bilo je ranjeni među i civilima. Uh, uglavnom rezultat je bio znači, da velik broj uh, poginuli s jedni i sa druge strane. Navodi je ne da bilo preko uh, 60 i nešto bilo uhvaćeni, koji su uhvaćeni, ostali su bili pobijeni. Ti koji su bili uhvaćeni, među njima bio i Džuhaymanu Tejbi, a Muhammedin Abdullah koji je bio proglačen Mehdi, bi, on je već bio to, ubijen u toku borbi uglavnom kada su bili uhvaćeni podijeli su u četiri skupine nakon što podijeli četiri skupine raspoređeni su u četiri saudijska grada Velika Meka, Medina, Rijad i Kasim i u tim gradovima je izvršeno pogubljenje svih njih tako da su bi na javnom mjestu pogubljeni a neki od njih razapijeti da budu kao ibret bret zaostali <kuh> O tom događaju i e, govorio na jednoj poznatoj hudbi koja je raširana od Usambi Biladna, gdje on govorio gdje se, e, kao bilo mu je teško zbog tih događaja i kaže da to narod ni on nakon toliko vremena nikad ne može zaboraviti, jer kaže ono što je uraženo moglo se, sver, moglo se riješiti bez borbe i bez ubijanja, bez krnavljenja mešći harama da je bilo volje da se to riješi na drugačiji način, pa kaže i uh, navodimo što on govorio, znači dan danas, kaže imaju, uh, on govori, kad je on govorio, znači imaju tragovi, tragovi koji su ostali od uh, pucanja, udaranja granata i raz raznoraznih kalibara, oružja, amunicije, ostali su na Haremu. Uh, I kaže, jel, kaže, ovo što je uradio, što je uradio, kaže Zulumčar, Allahovo neprijate, tako kaže, kaže, uh, protiv onih koji su to uradili u Haremu, kaže, to nije radio ni hađađim, ni usuf. Što smo hađađim, ni usuf? Jer hađađim, ni usuf, kad prvi protiv Abdullah ibn Zubeira, bio je također gađao Kaabu. Gađao Kaabu, okruži, okruži, uh, bio je onaj, <coughs> bio okružen, uh, Abdullah ibn Zubeir, u Haremu, sa svojom vojskom, pa je dugo vremena bio okruženju i gađali su sa, sa katapultima Pogađali su harem, pogađana je kaba i tako dalje, duga priča. Uglavnom, kad se to desilo, iranski predsjednik Homeini, oni je Ameriku da ona stoji iza ovog događaja, da je ona to organizovala, da stoji iza toga što se desilo u haremu. I naravno, to je proizvolo veliki, veliki haos u svijetu, odnosno srđba i ljutnja protiv, protiv američke ambasada. Pa je u Pakistanu napadnuta američka ambasada u Islamabadu okružena, napadnuta i zapaljena. Također u Libiji, u glavnom gradu Libijeskom, također je okružena američka ambasada i zapaljena. Pobjegli su uspjele, su pobjećeni koji su bili na znači, dvije države su zapaljene američke ambasade zbog tog događaja. A onda u sporu, poslije toga između Saudijske Arabije i Egipta, uh, Enver Sadat, kao, kao predsjednik Egipta, je prepucavao se i ucijenjivao Saudijsku Arabiju sa tim događama koji su bili jer je imao podataka imao je podataka oko toga šta, šta je govorio Džuhajman u Tejbi, kod njih je bio snimak kod Egipćana je bio također snimak i ucijenjivo sa tim snimkogu za značitom svijetu ako nešto njima je ili ne udovolji tako, tako da ovaj događaj je imao više tih svojih sfera ovaj utjecaja djelovanja kao posljedice toga šta se dešavalo Uh, Zanimljivo da je zbog tog događaja uh, ovaj Muhammed ibn Abdullah uh, Kahtani za, su, kojeg su, uh, za kojeg je tvrđio Heiman da, da je Mehdi kome su dali biju tada uh, on je inače bio učenik o šeha bin Baza Džuhejman uh, uh, u Tejbi i Mohamed Abdullah su bodice bili studirali u, u Medini. S tim da je Džuhejman u Tejbi da je bio radi u Haresul Vatani, znači u Nacionalnog gardi Saudijskoj. Znači, to je, to je posebna vojska koja, koja vrši zaštitu uh, vladajući porodcije. I Joen Arno uzredom malo temeljje te nacionalne garde. Ako čovjek moga organizova da bude e, da bude idejni kreator ovog događaja pobune, a bio nacionalne garde, znači nismo sigurni više ni u koga. Pa posle toga po pogošane su, e, poštene su mjere kako neko može ući u nacionalnu gardu da bude lična straža. <tri> to, oficir, ovo, I straže to oficirog Arnozovo ovo. Još je našo tamo e, osobu koja je bio tali, bio mučio kod Šeha Bin Baza u Medini. A, a oni su inače prije a, ovo ima svoj inači, po, a, ima svoj istorijski slijed prije nego što su došli do ovog a, bila je tamo bila je jedna grupa u kojoj je bio Duhemanu Tejbi i Mohameda Abdullah Hahtani i sa njima grupa koji su rade na ređivanje dobro odlačan zla i to bili su, i čak su, čak su bilo obavijestni šeha bin Baze, bin Baze im je to dozvolio usmen rate bili su, jel, ovaj čak bin Baaz je nazvao to njihovu skupinu da se zove Džema Selefije Mohtesibe znači Džema Selefijski koji, koji radi radi Allahove nagrade naređuju dobro odvačaju od zla i on su to im pa su nađeli na prepreke gdje im je im rečeno, halo ne možeš tu, tu odvačati od zla, ne možeš tu, ne možeš tu pa su rekli, ovo je prešlo granicu sad treba dijelova drugačije, pa su djelovali, kako su dijelovali Uglavnom, nakon ovog događaja, ovaj događaj ima jako teške posljedice. Ovaj događaj je poslije toga uzrokovao da, ovaj, da je, znači, dešava se Iranska revolucija, desilo se u haremu, u Egiptu je bilo vrilo sa, sa ihvan muslimin koji su vršli pobjene, pokušaju ubijstva, Envera Sadata i tako atentata na njeg, bilo se ne, nemirne godine. I Allah dadnije da se desi napad Sovjetskog savjeza protiv Afganistana. Baš te iljadu, eh, 1979.. I onda je to došlo dobro, došlo kod kisna na kod kome Saudinsko Arabi i inače vlastima u Arabskom svijetu. Što? Jer su tada otvorili vrata kogod hoće u da ide a Amerika je dala zeleno svjetlo. Amerika odgovaralo Da, se, da muslimani se bore i povedu veliki džihad, povedu protiv Rusa, kako ne bi Rusi zauzili Afganistana, kako zauzimo Afganistan, zauzeli su ovaj dobar strateški položaj i određena, određene sirovine i dobra. I onda su dali za odlovo na svjetlarskom svijetu da dozvoli da se organizuje otpor protiv Rusa, A onda su a, arapske države, saudisko-arabi, znači je htio da ide u džihad iz Saudije u, u Afganistan, znači dobio kartu, 70%, e, 70, posto, 70 posto džabe dobije kartu, ono ostalo plati, ono ostalo plati i svakako onako financira to, tako da su ljudi masovno išli u džihad. Znači kogod htio da ide u džihad, mogao da ide, i ne samo saudisko arbe, drugim zemljama. E, poslisalo se na hudbama, na džumama, bobre protiv da se, a, da se pokrije nije džihad. I tada se tek podiže glaža Tek se čuje tada, ponovo se budi pravi istinski džihad u tom periodu. I uh, uh, uh, ljudi koji vežu događaje koje su bili uh, 2001. 11. septembar uh, i drugi događaje koji se dešavali ovo sve zadnje vrijeme, uh, kako nazive terorizam, ono, buđenje islama, terorista, islamista, ovako onako, uh, vraćaju na ovaj događaj. Znači revoluciju Homeinija i ovaj događaj u Haremu. Da to stvari bio znak početka toga što se dešava u islamskom umetu. Još treće što se dodaje, znači, znači revolucija ko, o, o, znači, koju je izvršio Homeini, ona je pokazala da se može znači u nekoj državi uspostaviti islam. To što je Homeini, šija, rafidija, to je druga stvar. Bitno da se može uspostaviti svijeska vlast. To je pojinta. Pogotovo su bili Hvanu s njim njegu pohrli i ovaj, valili ga, uzizali tako dalje. A onda se dešava ovaj događaj u Haremu kao pokušaj pobuni prevrata pre, a, a onda, a onda treći, treći događaj kao neki a, odušak je bio u stvari ovaj, ovaj džihad koji se pokrinu u Afganistanu protiv Rusa gdje su muđahidi pobjedli zaista su izvojevali pobjedu na, koja je trvala, neki ti rat koji je trval godina i, i u koji ulagano mnogo i mnogo ljudi presedilo i tako dalje, uglavnom druga priča, ali, ali pojenta je ovdje znači da su, ti događaji se vraćaju kao početci, na rađanje ovog što oni nazivaju kobajagi, ti niki njihova analitičari kanaliziraju događaje istansko svijetu i otkud turizam, otkud Al-Qaeda kao, kao Al-Qaeda se rodila iz ovih, ovih godina, 1979-te godine tu kao odatle počinje Al qaida naravno to su proizvodnje na kakve ocjene to su njihove analize nakon onaj proizvodnje nešto i on mora i pričat mora i nešto da doprinesu uh, jel daleko je to da je, da ima veze to direktno jedno s jedni jedno s drugimi da je to povezano u dalmom ovaj događaj spominje ga u kontekstu tih pobuna protiv protiv vlasti I imamo tu fetvu da izat od strane učenjaka Da je dozvoljeno da, da vlast upotrivi silu da se uguši to. I to se još, još zanimljiva stvar da se to desilo u Harem. I još da je progluhaše Mehdi. Znači to su, su umješano više krupni stvari, islamskih stvari. I desilo se kako se desilo. Da je pa pobuna izvela, znači da je rezultat bio da je da je, onaj, da je stradilo puno ljudi, da je materijalna šeta bila ogromna i čak da je onaj i znamo međunarodni na, na međunarodno polju je, znači bilo znači narodno veliku veliko veliko je negodovanje izazvan, izvadno među muslimanskom svijetu kad se čulo za ovaj događaj za okupiranje Harema u smislu da je to bila strateška greška ovih koji su tu radili da da proglase mehdija, ali us pomoć oružja i da, da su očekivali su, znači, najinost očekivali da će ljudi dati beju, da će se povesti za mehdijem i da će krenuti, jel, kako, ovaj, kod nas, mnogi ljudi, ovaj, koji nisu bili u arabskom svijetu, kaže, obo, kad će to jednom, Kače to tamo jednom, šta kad će, kad će jednom buknut, kad će musman se pobunt, kad će skinuti, kad će te lad, ladarne zunčare, da se jednom islam probude, postavi hilafe, da se vrati, hajr, i tako ima nekakve, ovaj, nekakve, ovaj, snove kao da sanjao i nešto neka, krav, kao da ne čita istoriju kao da ne sluša istoriju mi smo imali hilafet kad tatari uh, poharali muslimanski svijetsrušili hilafet poblje dvama muslimana u Bagdad i halifu obele zaklada kovoc imali smo hilafet kada su, uh, kada su bili križarski ratovi pa su ušli muslimanski svijet bio tada I ušli su i haral 200 godina u haral muslimanskim svijetom znači kad bilo križarski ratovi imali smo hilafet kada, kada je pao endalus No smo hilafet za vrijeme Osmanlija kada je pao Balkan, a halifa je bio. Sve smo mi to imali halifu. Znači, znači poslanje halife nije garant da ćemo živjeti u hajru i blagostanju i da možemo se tužiti uvijek. Kada neko ne kaže halifa, evo neko dira, pa će on poslati Znači to, to su neke, ovaj, umišljamo sebi neke stvari, ovaj, jer ne poznajemo historiju na čuva praktikovanje islama i praktikovanje vjere a ne a, ne, a na, na, na, na takve a kakve ovaj vraćanje na kakve institucije koje mislimo koje smo ubeđeni na smo pogrešno uvjerenja na nas to treba čuvati. Euh vrijeme nam već isteklo a ja sam planirao ovdje bio još da spominem e, događaj od, od Husajna. Useina e, njegovog izlaska protiv Jezida ibn Muavije i njegovog ubijstva i posljedica tog ubijstva e, i ono što se desilo vezano za taj događaj i ono čemu je zasnovano dan danas posljedica toga imao rafidijsko ponašanje kerbela i ostale, i ostale e, ceremonije obrede i gluposti koje radi koji su svrtali u vjeru povodom događaja Huseina e, ibn Ali koji je izašao da se pobune i spostavi las proti jezide Mavi koji ko je da bio halifa kakav je takav A onda, to, slično tome, imamo a, poslije toga također izlazak poti jezida i blimavio strane stanovnika Medini, nakon, dvih godine nakon toga, gdje je bilo pobjeno a, a, velika skupina ashaba i djeci ashaba zbog te pobune koje je urađena. Bilo, naravno, i ashaba koje nisu izašli, koje su pozorili, ispomenut ćemo te a, Onda imamo događaje, znači sve je uvezano u početku islama. Ono, dok, I zato je učenjaci, kad govore o ovoj temi, kaže u početku su učenjaci Mnogi smatrali da je dozvoljeno izać, treba izać da se skini i na vlast. I kad su u praksi to potvrlo da tu, ovaj, iako ima širijaske tekstove jasni, jer otkud njima, ovdje je spostav pitanja, otkud uh, u početku ovaj, ovog umeta, otkud u Lemi i ovo ovaj ima ideja da izlaze, ako ima jasne širijaske tekstove, da nije dozvoljeno izać poti neprilodara. Izlaze su pod, uh, pod drugim širijaskem tekstove, a to je od, negiranje munkera. Negiranje munkera, znači. Uh, znači naređivanje dobro i, i negiranje odvaćanje od munkera. Potim tim izgovorom su izlazili i, i dan danas imamo, znači čak imamo ovo, pazite, od Akide Ehlers Unamal da nije dozvoljeno izaći potiv nepravjednog ladara. Od Akide Haridjija da je to vađib da nema znači nema ne može biti pravi istinski musliman a da da se ne pripada nerada skinj slaci. i zato znači kad god vidite kod nekih muslimana koji sam razmišljao vlaci sam kad kra kak kad koga ratovati da sad hajbi dođo sam kad mi skinemo tog vladara kao to medini problem znači ima haridžizma kao sabiru oni je glavna to stvar i oni to pravi pod izgovorom pod narještavanje dobro od znači zla i tako se ponašaju tako su radle i drugi sekt unutar umeta se, znači ima etuaki zato se el sunna džma razgodo Razlikuje se odakide ovi u ovom poglavlju, znači. Ehlas Unlođe ma smatra da je obaveza biti pokorne u iladaru namjesen koji je nepravedan, koji čini zulum, zbog čega? Znači, zato što ono zulma što dolazi od njeg, znači, bude manje nego ono što bi sad mi pokušali da ga smijenimo. Na, ne podržava se ovdje zulum, ne podržavaš njegov ponašanje, nego gledamo o tome, znači, znači, šarijat nam je to riješio, nema, ako vi oko ćete njega skiniti, Zbog njegovo shidanje još te više zlap, pobiće se nevini ljudi, upropasti se mjetak, poremeti se život, Nik, više ne bude normalno ovo što je normalno, budu pobijeni ljudi koji nema vezi s njime, a ti je htio hajr i dobiješ želje za hajra, dobiješ, dobiješ, dobiješ veliki neredi fesat. I zbog toga znači, imamo takav ovaj propis. Ali znači, ovo idemo ovako u detalje da bi na bilo plastično jasno oko toga a toga znači isa sa istorijske strane isa toga kako su učenjaci pojasnili I zato znači spomni poznaj šejh Ibn Hādžir i mnogi drugi učenjaci u akidetskim knjigama kažu je istakara kažu istakara znači znači stalo je se da bukvalno prevedem znači staložlo se stav uvjerenja kod eh sunna džmada nije dođo da počne pred odara nakon pokušaja pokušavalo se Ali niš uvijek uvijek belaj su bili veći veća šteta nego korist od toga Možemo nastaviti sljedeći put. Ovaj sljedeći put ćemo nastaviti da opet idemo da okvirimo okvirimo ovu temu. Subhanak Allahumma wa bihamdik ashhadu an la